Лягай тихонько і лиши пусте. Ми з тобою через це сваритися не будемо. Що та сила була таки розумною, не зрозуміла в сороковому році, у місяць по тому, як у товарницю прийшли ці. Хтось із щеляді на радощах повісив бусиньо-жовту фану на дзвіниці. Та що хтось? Та щук шандром. Ті, що кликали до себе у ласія і завісили прапор.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 Бо би собі думали по-своєму, як хотіли, але нащо про те було говорити на дослух? Чи й так оці не знайшли би вгори? Чи фана би їх спинила? По їхньому лиці видно, що вони зайшли би й до Туреччини, як би хотіли. Вона багато чого розуміє, Юр'яна, бо вона татова донька. А хіба неню не були такі замкнені, як скала, коли навіть, будучи найголовнішим у силі, як тепер голова сільради,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 Крізь пальці на неню в таку бесіду їм треба було у селі порядку. То хіба неню менше любив ці гори і своїх людей любив менше, менше, аніж Шандро з Тащуком. А профану, може, й не знав, а може, знав, та дітям не казав того. Чи вона, Юр'яна, усе каже дітям, що знає? За не знаю не б'ють і не карають. Хто може сказати, якими буками буде карати судьба її дітей? Румуни карали буками за непослух і за те, коли чули не свою мову. Але як подумати, то вони добре робили, бо інакше як порядку дотримаєш? А ці карають просто за те, що ти є на цьому світі, за то, що не злидень, що маєш ґрунт, господарку, фамілію, що не відказуєшся від свого. Тащук шандром чекали їх. Людей сільських бунтували за них. Шандриха рушники шила, тащучка хліб пекла. Вони вчули, що мають вступити в село, а вони їм і відтячили. На все у житті у Юр'яни була своя гадка, але Витко не помагає їй так жити, як жила дотепер Юр'яна, коли вже і її у Ласія забрали. Юр'яна мовчала.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 І що їй робити далі, вона до ранку придумає. Аби думала так, щоб голова їй тріснула. Лише би не сплисти кров'ю. Десь у коморі є паде волос і кровавник. Та навіть коли би струїла утробу, вона надумає. Віддумання можна заслабнути. Бо хіба комусь що у світі завинила її Павлінка, а судьба б'є її гірше, ніж буком. Чи вони що вчинили з Уласієм грішне? Чи дитина спокутує гріхи їхнього роду? Цього Юр'яна не знає і знати не буде, аби таке геть висох її мозок. А вона така розумна, оця золота її дитина, така робітна, у неї голова робить за десятьох, казали Юр'яні учителі в школі, казали давати в науку. Але кум Юрдибало сказав друге. Як хочеш, Уласіху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 за Штефуряка. Вона хотіла спасти її, хотіла видіти її газдування. «На, маєш його! Повна хата маєтки, усього, що висохлі, жалю очі і дрібненька паютка. Штефурякові тепер у Криївці Павлінки не треба. Там є Параска, Параска від Юр'яни на десять років старша. То нащо йому це дрібнича Павлінка?» а вона була би пішла за ним до лісу, бо нею ж Юр'яною навчена, що шлюбна жінка має йти за чоловіком до самої смерти, і ані крок у бік. Але штефоряки її вигнали, як пса. Тяжку вигнали, знали, що тяжка, що дитина у черві вже б'ється. Юр'яна думала, що штефоряки утримують їхні з уласієм грунта. А грунта загреміли до колгоспу. Сама їх Юр'яна віддавала своєю рукою. телицю віддала, корову, двох конів, три вози і усі грунта. Лісок у трепеті, пашу у виході, городи на піску. Ой, Господи праведне, як не розірвалося їй серце. Лишилася ж присадиби, коровка й свині. На восьмеро, а тепер з павлінкою і паюткою десятеро душ. А коли перечилася,